Ongi etorri xerezaderen artxiboa literatur podkaztera. Podkaztau egiten dugu, jasone larginagak eta Ana Moralesek bilbo iria irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hainatzeginak nola ipuin patxada patxadas entzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak Euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen artxiboan, Marigisen. Egilea, Guy Dumopasson. Izultzalea, Matias Mujika. Xerezade isilago ibilida azken aspaldion, baina ez alzerkerian edo porretan ibilidelako. Kontrara, inorritxulanetan ibilida bere artxiboa txukuntzen eta beti ere, beden zulentzako honen abilatzen. Eta lauster aurkeztu nahi dizuen sorpresa bat buru belarri prestatzen. Eta gaur, aurreko isilunea apur bat berdintzeko, emeletzigaren mendeko ipuingile ingile handienetako baten historiorik famatuenarekin gatoz. Marigizen, gi du imopazanena. Lehenagotik ere konbidatuta aukidu autore hau gurean, menuet, gaua, nokjakin, Eta apaingarria garria ipuina kontatu dizkigu. Bilatzen badituzu izenburuok gure blogeko artxiboan edo Googleen xerezaderen artxiboa itzeken batera bere ala horkituko dituzu. Gaurko ipuina, marigizen, Mopasanen ipuinek ezagunena eta askoren ustez honena da. Ipuña mila zorziehun eta larogeiko aprilaren hamabostean eta haaseian argitaratu zuen lehenengoz mopasanek eta guk ere berak bezala bizatitan emango dizuegu izan ere ipuin luzea da baina la azai ezza ituztego itsxaroote naukiko eta bizatiak batera emango dizkizuegu bata bestearen ostean entzun ditza zuen Marigi zen Frantzia eta Prusia arteko gerraren testu inguruan kokatzen da, mila sortziron eta irurogeta marraren inguruan. Prusiarrak gaina hartzen ari dira gerran. Frantzes armada erretira dan dator, horixe deskribatzen zaigu ipuñaren lehen minutuetan, eta azkenean Prusiarrek guan herria okupatu dute, Ipuneko protagonistak bizi diren lekua. Prusiarrak erritarren etxeetan hasi dira oztatua hartzen, eta herritarrek alabeharrez, jana eta lolekua eman behar izan dizkiete. Gehienek inbazoreak gorroto badituzte ere. Ipuina, biraia baten inguruan antolatua dago. Herriko amark pertsonak, juanetik, lue afgera joateko salbokondukto bat lortzen dute, eta zaldikotxe batean abiatzen dira negu minean. El ikaragarri batean. Hauek dira pertsonaiak. Marie Guisen, protagonista. Bere benetako izena Elizabeth Rousset. Oso potoloa da eta Eberra Lanbidez, prostituta. Beste pertsonaia guztiek gogotik mezpresatzen dute. Corneude démocrate quisanesic. Francesa Bertsalez hutsua da. Guanetik giezidoa, saiatu zelako bere etxera sartu zen ofizial prusiar bat hiltzen. Kognude, demokrata da, eskertiara, gobernu aristokratikoen etzaia morratua eta errepublika errekatzen duena. Edan salea da eta ironikoa. Marigisen mezpesatzen ez duen bakarra da. Guanen defentza prestatzeko lanean ibili zen eta azmorrezekin doa, eskutuan, jakina, luea abgera. Mözie eta Madame Loazzo, burges txikiak, ardo gineak. Berendirua salbat zera duaz, gauzak frantziaren zahat benetan oker jarrizkero, engalatararako asmoa daukate. Mözie eta Madame Carre Lamadon, burges handiak, eunkin lantegien tegien jabeak. Haek ere bere dirruarekin ingalaterrara ihe egiteko asmoa dute. Jeil kondea eta kondesa. Aristokrata bakarrak beraz gizarte maila gorenekoak. Fortuna hit zel jabeak. Andrea itxasontzi jabe baten alaba da, anfitrioi modakoa zaloietan eta diotenez, Louis Filipen seme baten maitalea izandakoa. Gizona, kondea? Angi laugarrenaren moduan janazten da. Errege horrekiko antza azpe esamez ez ezamez batek baitio, erregaren arbaso batek, aurduan utzi zuela, prefil kondearen anderasko arbaso bat, eta goi kargu bat eman zio lagobernuan. Azkenik, bimoja. Loeaf geradoaz, frantzes soldado zaurituak zaintzera. Otoitzean ematen dute bidaiaren lehen parte osoa, Baina gerora, beren azalpenak, giltzarriak dira gerta erei buelta emateko. Ipuinak parte ditu. Lenda bizikoa itxaurre moduko bata, bertan deskribatzen da bueltan datorren frantzes gu bentzutua herria okupatu duten ofizial prusiarrak eta pertsona ere aurkezten zaizkigu. Esan bezala, sati deskriptiboa da eta behar bada, Apur bat nekezagoa belarriz jarraitzeko, baina oso laburra da. Bigarren zatia da bidaiaren hasiera. Pertsonaia guztiak kotxan zatzen dira eta abiatzen dira goizaldean. handia egiten du, elurra ari etengabe, eta oso astiro egiten dute bidea. Orduak aurrera doaz eta ez dago ostaturik begibiztan. Gozea eta etzipena nagusitzen hasten dira kotxaren barruan. Bidaiarien arteko harremanak errotik aldatuko dituen gauza bat gertatzen da. Hirugarren zatia, taldeak tot herrian egiten duen geldia heldia da. Erdi hau ere Prusiarrek hartuta dago, Ostattu bat dago bertan eta gaua hortxe pasatzea erabaki dute bidaiariek. Hala ere, urrengo egunean ezin dira stattutik irten beren asmoa zen bezala, izan ere, Guanera joateko salbo konduktua eukiaren, errean buru jarri den ofizial prusiarrak, ez die aurrera jarraitzen baldintza bat bete arte. Tentzioa asten da sortzen bideiarien artean. Laugarren zatia. Hau da, berez, bideiaren bigarren partea. Hau da, bideiariek aurrera jarraitzen dute zaldikotxean an erainoko bidean. Azken zati hau, bidearen lehen zatiaren ispilua da, hau da lehen zatiaren irudi inbertitua. Ipuñaren gain nagusietako bat erresistentzia da. Erresistentzia edo erresistentzia eza, bai kanpoko etzaaren inbazioari, kasu honetan Prusiarrei eta bai barrukoen presioari, kasu honetan aberkirenari. Beste gai bat, diskurtzo bikoitza da edo gordinago esan da, hipokresia. Predikatzen denaren eta egiten denaren arteko kontraesana. Beste gai bat, askatasun eta independentzia pertsonala eta bera defendatzeko enpresa ia esinezko beste gaii bat, sakrifizioarena, eta haren inguruko justifikazio teorikoak. Eta gai guztiak alderik alde zeharkatzen duten ardatzak, klasismoa eta sexismoa. Ipuin honetako protagonista, marigi zen, bere gizarteko baztertuen arteko baztertuena bihurtzen dutena. Inor bere alde ez daukan. Eta orain, entzun dezagun, marigizen. Azko egunez segidan, armada utziaren piltzarrak pasatu ziren hirian barrena. Etzen tropa, horda zakabanatuak baizik. Gizonek, lusezikina zuten bizarra, uniformea zirtzil, eta pauso baratzean zebiltzan. Banderarik gabe, erregimenturik gabe. Dena kantza, gogoan jota, leherreginik, ezer pentsatzeko edo erabakitzeko ezindurik. Oitura hutze zibiltzen ziren eta gelditu orduko nekiaren gatik lurrera joaten. Mobilizatuak ziren gehienak, Gende baketzua, errentista tranquilak, fusillaren pixuak abailduak. Meblo gazte erneak, izuarrazak eta zuarberak, nola erasorako, nola ietzerako prest. Eta hien erdian, zenbait galtzagorri, batalla handiren batean berrendutako divizio baten ondarrak. Artillero goiberak ere, klase banako infante hoiekin lerro katuak. Eta inoizka Dragoiankapixu baten kasko distiratzua soldado arrunte ibilera arinagoa berdin du ezinik. Francotiratzaile legio batzuk ere pasatzen ziren. Bandido airea eta izen heroikoa ageri zitustela. Derrotaren mendekatzaileak ilobiaren bizilagunak eriotsan partaidea. haien buruzagiek, garai bateko mihize edo gari saltzaleak, Bilgor edo xaboi merkatarioiak, oiak, fortunasko gerra gizonak, beren eskutuen edo beren bibote luzeen amorez ofizial izendatuak, arma, franela eta galoian ondiknai zeriela, hortoska hitz egiten zuten, kampainako planak ezta eta haiei sinesttera berek soilik eusten zioten Frantzia hiltzeratuari beren fanfarroi zorbalden gainean Baina askotan beren soldadoen beldur ziren gaiztagin jendea ezin gehiagoraino bipila amaiz arrapakaria eta atzeegalea kruzianoak guanen sartzekoak omen ziren. Guardia Nazionala, hortaz, kuartelera itzulia zen, azken bi hiletan errekonozimendo txit begiratuak egiten ibili ondoren inguruko basoetan, inoizka bere sentinelaren bat tirokatuz, eta burrukarako ernetuz, konehutsu batek sastraka mugitzen zuen bakoitzean. Aren armak, aren uniformeak, haren errekaitu iltzaile guztia, bapatean eskutatuak ziren, orduraino hiru lekoako bueltan kamioetako mugarri guztiak ikaragorrian eukion doren. Azkenengo soldatu frantzesek, noizbait, pasatu berria zuten zena ibaia, zan zubeag eta bugaxak den barrena, pontoz megera joateko. Eta guztien atzetik generala Etxiak Arturik sarpa batuezin haiekin ezertara ezin ausartuz ben ere soraturik ordurarte ustez garaitezin eta berek hemen legendario guztian ere orduan mendeko gertatu zen herri baten hondamendean dian oñestejo aniesi bi ordenantzaren artean. Ondoren, bakealdi sakona zainaldi karatu isila, edatu zen iriaren gainean. Burgerso rohan diaskok, dendari lanak zikiratuak, ez duazun handian itxoiten zieten arrotzei, beren gerrenak edo beren sukalde ganibeta undiak armatzat hartuko te situtzen ikaraz gelditua sirudien bizitzak dendak itxita zeuden kalea mutu aldeska iretarren bat raust pasatzen zen hormen arrazean isiltasunak ikilduta Señaldiak astoratuta etzaia etortzeko lusetzi zeuden. Tropa francesa kaldeguin eta biharamun arratsaldean ulano batzuek auskalo nondek sortuta harin zeharkatu zuten iria. Aurki masa belzbat hasi zen jaizten, San Katrineko aldapatik eta horrekin bat beste bi inbasore uin agertu ziren Darnetalt eta Boagiomeko kamioetan. Hiru aralde on abanguardiak bateratzu elkartu ziren Herriko etxearen plazasan eta inguruko kale guztietatik armada alemana iritsi zen. Batailloiak edatuz galtzadarriak dardaran jarriz, beren urratzakkar erritmikoaren azpian. Bos ez ezagun batek, oiuka partitu zituen ordenak, hilik eta utxik ziruditen etxeen aurrean. Leioate itxien atzetik, hainbat begik zelatatzen zituzten gizon garaile haiek, hiriaren jaun berriak, Gerra eskubidea zela medio, ondasun bizitzen jabeak. Iritarrei, Beren Gela ilunduetan, kataklismoen eta lurraren azpikos goratze iltsailean handien garaian bezala ikaratzen zitzaien biotza, alferrik baita haien kontra indarra eta zuurtzia. Sentimendu bera sortzen da bein eta berriz, noiz iraultzen baita gauzen ordenamendu finkatua, noiz desagertzen baita segurtasuna, eta gizonen legeek babesten zuten guztia, aberekeria zoraio, odolkoi baten mendek elditzen. Lurrikarak etxeak barreiatu eta jendaki bat osoa azpian hartu du. Ibaiak gainez egin eta errestan daramatza matza nahazte nekazari itoak, gorpuak eta etxetatik erausitako habeak. Edo armada lorioz bat, garaile dabil defenditzen direnak txikitzen eta besteak preso hartzen. Zablearen izenean lapurtzen eta kainoi hotzaz jainko bati eskerka. Horra beste hainbeste kalamida dela azgarri, inongo justizia eternalen fedea ezintzen digutenak, zeruaren babesean eta gizonaren arrazoian irakatsi izan zaigun konfiantza guztia debekatzen. Baina, destacamentu txikiak hasi ziren atez ate joka eta etxe barrenetara sartzen, Inbazioa aurrena eta urrena okupazioa. Orduan hasten zen garaituentzat garailei abeigi egiteko egin bidea. Egunak joan egunak etorri lehenbiziko ikaraldia pasaturik, atzera finkatu zen lazaitasun zerbait. Etxe askotan, ofizial prusianoak mahaian bazkaltzen zuen familiarekin. Batzuetan, edukazio honeko gizona zen, kortesiaz, frantziaren zorigaitza deitoratzen zuen, eta gerra hartan parte hartzeak zenbateko nazka ematen zion deklaratzen. Eskertzen zitzaion sentimendu hori eta gainera nokzekien esote ziren ino izaren babezaz behartuko. Ongi tratatzen bazuten, lortuko zuten agian gizon batzuk gutxiago izatea mantendu beharrak. Eta zergatik mindu, gainera, erabat mendean zaituen gizona. Horrela jokatzea, hausartzia ez, ausarkeria izango zen. Eta ausarkeria aspaldion ez da kontatzen guaneko burgezen akatzen artean, nola kontatzen zen lehen iriura defentza heroikoetan ilustratu zen garaian. Eta gainera, arrazoi gorena, Frantses gizalegeak ainddu, esaltzen ba libre, nok beretxea soldu arrotza xalo tratatzea, geroen daurrean ariskidanzarik agertzen ez bazitzaion. Ates kanpo, ez zuten ezagutzen? baina etxean, gusta aritzen ziren hizketan eta alemana, gauean baino gauean beranduago geratuko zen guztiekin zutondoan berotzen ere pixkanaka leengo itxurara azetorren. Frantzesak horreindik gutxi ateratzen ziren, baina soldado prusianoa hausarki zebilen kalean. Gainera, azken finean, uzar urdinetako ofizialaiek, arro-arro tresna iltzailean diaiek galtzadarrietan jokaz ekartzatela, etzieten, antza, asko zandiagoko mez pretxurik agertzen iritar arruntei, aurreko urtean taberna beretan edaten zuten eiztari ofizial Espaino. Bazen horratik zerbait airean. Zerbait mehe, ez ezaguna, arroz giro ezin eramana, usain bat zabaldu balitz bezala. Inbazioaren usaina. Etxe bizitzak naiz plaza publikoak betetzen zituen, gustoa aldatzen zienhen jatekoei, biddaian bezala sentiraztenzinuen, urruti oso, tribu barbaro arriskutzuren batean. Garaiek dirua eskatzen zuten, diru asko, bertakoen paga. Aberatxak izaki. Baina zenbat eta aberatxagoa den Normandiako merkatari bat, hainbat eta gehiago zufirarazten du edozein sakrifiziok, bere fortunaren parte bat besteren eskura pasatzen ikusi beharrak. Bitartean, Ibaiaren bidea segituz iritik bi iru leko aberago, Joaze, diptal, edo bizag aldera? Marinel eta arrantzaleek, maiz aterako zuten, aleman ilotzen bat uraren sakonetik, Mere uniformean anpatua, ganibetaz edo makilaz jota akabatua. Burua arriskra kraskatua edo zubibatetik bultza eginda uretara ereitzia. I loiak eztaliko zituen, mendeku ilun, basa eta zilegi, haiek. Heismo izengabeak, eraso mutuak. egun argizko bataaiak baino arriskutsuagoak eta haintzaren entzuteaz apaindu gabeak. Kanpotarraganako gorrotoak, beti emango dio arma eskura, harima bipilen bati, ideia baten alde, hiltzeko prest. Eta azkenik, ikusirik inbazoreek iria beren aginpide zorrotzera ekarri bai, baina ez zutela egiten bat ere izugarrikeriarik, beren aurrera bide triunfalean egiten omen zituztenetatik, jendeak bihotz hartu, Eta negozioaren harra berriz hasi azizitzaien bihotzean Bertako merkatariei. Batzuek intereslarriak zituzten Afreko negozio batean, eta Afre, frantzesa armadak hartua izaki. Nahizan zuten portu hura iritzi, dipera lehorrez joan, eta Bertan ontziren bat hartuz. Oficial aleman adizkidetu berrien itzala baliatu bada, eta general buruak iritik ateratzeko baimena eman zien. Alatan, lausaldiko diligentzia handi bat alokatu zuten bidaia hartarako, eta amar lagunek izena eman zutelarik gurdizainaren erroldan, azte arte goiz batez ateratzea erabaki zuten, argi aurrez, jenderik biltzen bazitzaien ere. Zerbait denbora basuen izosteak lurra gogortua zuela, eta astelenean, irura kaldera, iparretik laino lodi beltzak etorri eta elurra ekarri zuten berekin. Atertu gabe haritu zuen arratsalde eta gau guztian. Goizeko lauterdietan, Bidaiariak, Hotel dunook mandiko patoan elkartu ziren, bertan kotxeratzeko. Artean logale ziren, eta utzikara kartuak beren buruzien azpian. Neke zen ilunpe hartan elkarri ikustea, eta neguko arropa lodiz lepo lepo eginik, gorputzaiek sotana luzeko apaiz giizenegiak ziruditen. Baina bi gizonek elkarrezagutu zuten. Beste bat erantzizitzaien. Izketa pixka bat egin zuten. Andre nerekin hartu dut? Esan zuen batek. Baitan nik ere, oro bat nik? Lehenbizikoa hark. Ez kara, guanera itzuliko eta Prusianoak afgera inguratzen badira, ingalatarrera pasatuko gara. Denek asmu bera zuten, ezaera bertzua izaki. Bitartean inoket zuen zaldirik lotzen. Noizetik noizera linterna txiki bat ageri zen, ikuilu zain baten eskuan, ate ilun batetik atera, eta bere beste batetik sartzen. Saldi hoineen lur otsa, azpietako gorotzak moteldua. Ondoren, gizon bost bat aditu zen eraikinaren barrendik zaldiai mintzo arneguka. Kriskiten susmur txiki batek salatu zuen horbaitek lotzeko ualak zerabiltzala. Susmur hasi eta agudo dardara osein jarraikia bihurtu zen. Aberearen mugimenduek akon pasatua. Noiz geldika, Noiz dan bateko gor batez berriro hasika, oin ferratu baten lurriotze hots motela lagun. Bapatean, atea itxi zen. Otz guztiak eten, Burgesak izozturik isildu, Geldirik eta zurrun antxe zeuden. Maluta zurizko gortina atergabe batek dizdiz egiten zuen etengabe lurrera bidean. Formak ezabatzen zituen, gauzak auskara jartzen izotzesko goroldio batez, eta neguz estalitako barearen isiltasun handian, etzen jada aditzen elur erortzearen firrinda ilaun, aipagaitz eta egaskaria baizik. Otsa bainoago, zentzazio, atomoariñak elkarna azika, espazioa betetzen, antza, mundua estaltzen. Gizona atzera agertu zen, linternarekin, ualbatetik tiraka zaldi triste bat gogoz kontra sekarrela. Endaitzaren kontra jarri, Joala lotu eta lusa saritu zen bueltaka lokarria segurtatzeko. Esku bakarra baitzuen libre, bestean argia zuela. Bigarren saldiaren billa si joala, sumatu situen bidaiari mugiezin elurrez elurre zuritzen hasiak eta higu bites kotxera han babestuta egongo dira. Ez Ezitzaien gogoratu Aidanes. Raust saltatu ziren Hiru gizonek emakumeak zarrarasi zituzten aurrena eta gero berakigo Ondoren beste irudi zalantziati moserrotu batzuek hartu zituzten ondarreko lekuak. Itzik ere esangabe elkarri. kotxearen lurra ahotsez beterik zen eta oinek zulo egin zieten barruan. Barren goandrek, kobrez-kobra 08 batzuk ekarri zituzten berotzeko, ikatz kimikoa zugaizutenak. Pistu bada trasteok, eta hantxe haritu ziren puska batean, aopetik aien doainak esan eta esan, denek aspalditik sekizkiten gauzak elkarri errepikatzen. Noizpaiteko batez, lau beharrean zeizaldi lotu zitzezkiolarik diligentziari gain karga berdintzeko, Boz batek kanpotik, inolfaltalda barrenean, galdetu, eta boz batek barrendik, ez, esan zuen. Eta abiatu. Kotxea, mantso zijoan mantso, urrats kikian, gurpila kelurretan ondoratzen zitzaizkiola, kaja guztia antxika garrakotz lehorrekin. Zaldiak irriztaka zebiltzan, arnazestuka, estuka, lurruna zeriela. Eta saltzainaren zigori karagarria, sartaka arizen atergabe. Noranai birundaka, Zugeme baten antzera korapila eta deskorapila. Eta bapatean ipurtaldean patu borobil batean joko zuen, eta orduan ura alegina berretuz tinkatuko. baina ezarian ezarian argia zabaltzen ari zen. Maluta harinaiek edo bidaiari batek guan darpeto antzo esan zuenez, algodoi euriura ateriziren. Argina hastu bat iragazten zen laino hilun lodi batzuetatik, dizteran tagotzen zuela kontrastez, zelaiaietako zuritasuna, nonan hemen ageri ziren, noiz, lantxurdaz jantzitako arbola handien errenka, noiz, etxola bat, elurrezko txanoarekin. Kotxe barrenean, bidaiariek, jakingale begiratzen zioten elkarri, egun zenti hartako argi tristearen azpian. Barren barrenean, leheko oberenetan, erdilo zeuden elkarren aurrez luazu zenaremazteak, konponk kaleko handizkako ardo saltzailak. Luazu, negozioetan errekaiotako ugazaba baten enkargatua, haren fondoak erosieta dirutu egin zen. Oso ardo txarra, oso modu honean saltzen ziren errisketako tabernari xumei, Etaren ezagun eta dizkidei sinesttera, Picarro porrokatua zen, normando, petoa, hamarrus eta alegrantziaz betea. Luazu, gainera, famatua zen askotariko bromak egiten salea izateagatik, txantxa onak naiz txarrak. Eta inoket izena aipatuko noneitz zuen ondotik eranten. Luazu xelebreak izna. Mostak asen. Baloiaren formako sabela zuen eta arengaineko musu gorrista bat bi masail bizar urdinduren artean. Haren emaztea, handia, sendoa deliberatua, bosa lodi eta erabakia erne. Ordena eta aritmetika sen luazuren merkataritza etxean zenarraren jardun bide alaiaren osagarria. Aien aldamenean, duinago, inago, goragoko kasta bateko kide, mutxueka gila amaton zegoen, gizon larria, kotoietan gora egina, iru giren jabea, leion denerreko ofiziala eta Kontseilu orokorreko kidea. Imperioak iraun zuen guztian, opozizio onginaitzuaren buru aritu zen, elburu bakarra zuela garestiago kobratzea kontrarioei eratxikitzen zitzaienean. Bere esanetan, gizalegezko armekin burruka egin zien kontrario hoiei. Madame Carre Lamaton zenarra baino askoz ere gazteagoa juango kuartelera bidalitako ofizial etxe honekoen kontzolabide handia zen. Zendararen aurkez zegoen, apain apaina polit polita, larruetan bil Eta begia atrestatzen zitzaion kotxearen barren alde laste begiratzean. Haren aldamenekoek, Hubert de Breville konde kondezek, Normandiako izenik zaharnetako eta noblenetako bat zuten. Kondeak, klase handiko kapare zaharra, aleginean berretzen zuen, janskera hartoski baliatuz, hangi laugarren erregearekin zuen antz berezkoa. Erregeark, izan ere, familiaren arrobidezko kondaira batek zioen ez, Prebileko andre handre bat ernaldu omen zuen, etaren haren zenarra hortaz, konde eta provintziako gobernadore izendatu. Hiberk kondea, musiek agelamadonen kide zen kontzeiro horokorrean, eta alderdi orleanistaren buru departamentuan. Ino izetzen gehiagia argitu nola etorri zen nantesko armadore xume baten alabarekin ezkontzera. Baina nola, Andre kondezak itxura ederra zuen, inok baino beki prestatzen zituen errezepzioak eta hori gutxi zelarik Louis Filipen seme batek maitatu omen zuen, Noblesti guztiak estimo egiten zion etaren saloia eskualde osoko nombratuena zen. Garai bateko jendetasunaren gordeleku bakarra. ez Esnornai sartzekoa. Priviltaren fortuna lur hondasunetan guztia. Voste humilla liberako errentaraino iristen zen. Se laguno zuten kotxearen sakoneneko alderdia. Gizarte Errentadun, Tranquil eta Sendoaren alderdia. Jende prestu, boteretzu, etzu. Erligio bat eta printzipio batzuk dituen arena. Ala behar bitxi batek nahi izan zuen emakume gustiak jarleku berean egon sitezen. Eta kondesa gainera, beste bi lagunzituen ondoan, bi monja. arrosario luzeak irakurtzenari, mar-mar batean, pater eta abe jario. Bat, zaharra zen. Aurpegia bastanga kondatua. Metraila jasa bat ondo ondotik sudurrean hartu balu bezala. Besteak, oso mengela, aurpegi polit eritua zuen. Eta berago, tiziko baten bularra, martiriak eta iluminatuak sortzen dituen fede kiskalgarri oietako batek, jana. Bimonjen aurrean, gizon batek eta emakume batek guztien begirada erakartzen zuten. Gizona, oso ezaguna, kognude zen. Demokrata, errespetuko jendearen ikarabidea. Joan zeno gehi urtean, taberna demokratiko guztietako zerbesan buztizuen bere bizar gorria. Gogaide eta arizkideekin, jan egin zuen, aita konfitero batek gutzitako fortuna politzaskoa, eta berantetxita zegoen errepublika etortzeko, Orduan erdietziko baitzuen, noizbait, hainbeste kontzumizio merezi zioten lekua. Iraiaren lauan, agian broma baten ondorioz, prefe izendatu zutela uste izan zuen, baina karguaz jabetzera joan zelarik, bulego mutilek tokiko jaun eta jabe bakar, etzioten aitormenik eman nahi izan, eta erretiratu beharrean gartatu zen. Gainerakoan oso mutiko jatorra zen, gaitzik gabea, eta lagunkorra, eta berdin gabeko karra zarituzen defentsa prestatzen. Zelaietan zuloak egitekoa gindu, inguruko bazoetan arbolak gazte guztiak botatzeko, eta berak jarri zituen, kamio guztietan trampak nunnai, eta etzai aurbildu zelarik, bere prestalanei aski iritzirik, harrapazka erretiratu zen irira. Orain, iruditzen zitzaion probetxu gehiagokoa izango zela argen han ere lubaki lan asko egin beharrak ziren eta. Emakumea berriz, emagaldu deritzen hoietakoa, famatua zen gaztetatik gizen samarra izateagatik, hortik etorri zitzaion goitizena, mari gizen. Txikia, edon hondik borobila, urdai utz, behatzan patuak zituen, falanjeetan mehartuak, saltxitxa motzesko arrozarioak iduri. Azala berriz, distirant eta atesatua. Bularra ikaragarria, soineko aspitik bulkaka. Eta ela ere, gustagarria zen, eta menta handikoa hain zen begientzat atsegin, haren freskura. Sagar gorria bezalako aurpegia zuen, loratu beharreko mitxoleta motea, eta hor goian, bi begi beltz zoragarri. Betile handi usuak gaineko zituztela, itzale maile. Bean berriz, Aho xarmagarria, estua, ez musurako ezea, hortx, argitzu, mikroskopikos apailatua. Eta ba, omen zituen gainera, doain paregabeak, hausarki. Nor zen antzeman zioten orduko, xusurla hotza azizen andre Intzoen artean, eta prostituta, eta Enmogeltua, itzak aditu ziren, txuxurlaz, baina ingoraki esanak, non neskak burua jaso zuen. Orduan, hain begirada provokatibo eta ausarta paseatu zuen bere lagunen gainean, non isiltasun handia nagusitu zen berehala, eta denek beheratu zituzten begiak, luaz dokezik, piztuta bezala begiratzen baitzion. Baina aurki berraz izen berriketa Iru Andreen artean, neska horren presentziak bapatean adizkidetuta, antza, ia adizkide mamituta. Iru ditzen zitzaien beren esposa duintasunak moltsotu edo behar zituztela emasaldu lotzagabearen aurrean, Amodio legalak, beti erdeinuz begiratzen baitio, bere lankide libreari. Hiru gizonek ere, kogniten itxura ikusita, konservadore zenbatek urbilduak, dirua zuten solaz, pobren ganako mespretxu kutsu bat bozean. Iberkondeak kontatzen zuen ze ondamenak ekarriz izkioten prusianoek, ze galerak etorriko zitzaeskion ostutako haziendatik eta bildu gabeko ouztatik, jaun handi baten segurtasuna mintzatuz, amarretan milionarioa, zeinari, ondamenaiek urtebete eskazeko nekea, emango gozioten. Kargei Lamaton jaunnak, kotoigintzan neke handiak izana, zei eun mila libera ingalaterrara bidaltzeko prekauzioa izan zuen, bada espadako xosak altzuen guztietan aparte jartzen zuena. Luazozz den bezan batean, modua egin zuen Frantses intendentziari almazenean zeukan ardo azkar guzti azaltzeko, horregatik estaduak dirutza izugarria zorzion eta ura kobratzeko asmoendoan joaten zen abgerara. Eta laxe irurek, ariskide eta zali begiratzen zioten elkarri Maia banakoak basren ere, diruagatik zenide sentitzen ziren, ondasunden eskua galttzko sakelara sartu eta a urre hotsa eragiten diotenen masoneria handiko kide. Kotxaren abiada, da hain zen mantsoa longoizeko hamarretan oraindik ez zuten lau lekoa egin. Gizonak hiru aldiz jaitzi ziren kotxetik aldapak oinez igotzeko. Aziak ziren keskatzen, zeren toten bazkaltzeko asmoa izanik, arrezkero esperantza gutxi baitzuten gaua gabe ara iristeko. Denek erne zuten begia bidean oztaturen bat nondik ikusiko. Orduan, dirigentzia elor bildu batean ondoratu zen, Eta bi ordu ezin libraturik ibili ziren. Gero eta gozeago ziren, gero eta azaldatuago gozeez, eta ez azaltzenbenarik eta ez Prusianoek Prusianoekurbiltzean eta tropa frantses gozetuek handik pasatzean lanbide guztiak usatu bai zituzten. Gizonak bide ondoko baseitzxetara sartu ziren, mantenu eske. Baina, augirik ere ez zuten aurkitu bertan. Nekasariek, beren gordekinak altxaturik baitze euskaten. Fidakaitz, soldaduek ebatzi beldurrez. Zei janaren faltan, indarrez hartzen baitzuten, arrapatzen zuten guztia. Arratsaldeko ordu bataren inguruan, luazzuk deklaratu zuen, estamua tristatuta zeukala oso, zera. Besteak ere, bera bezain larri zeuden aspalditik, eta jan behar bortitzarek, geroz eta hundiagoak, berrik eta guztia eten zuen. Inoiz edo behin, norbaitek, arrauzi egiten zuen, ia bere beste batek bere bat, eta denek urren ezuren, nok bere izaera, eziera, eta gizarte mailaren arabera, salapartari edo neurtuki, Ahoa zabalduko zuten eta agudo eskua eramango lurruna zerion zulo irekiaren aurrera. Marigi zen, bi hiru aldizgonazpian zerbait bilatzeko bezala makurtu zen. Segundo batez dudan egon, bide lagunei begiratu eta lasai agontzen zen atzera. Aurpegiak, zurbil Eta tinko zeuden. Luazuk, esan zuen mila libera pagatuko zuela urdaiaspiko puxka bat. Andrea protesta egiteko meneratu zen, baina utzi. Min egiten zion diru barraiatua aipatze utzak. Horren gaineko bromak ezin zituen ulertu. Egiaz ongi nago, esan zuen kondeak no ez dut penatu biderako jana ekartzea. Denek erazia bera beren buruari. Kognik ordea, zaatoa ekarri zuen ronarekin. Bestei eskaini zien, denek oski, mozin. Luazuk baieket zion tragoska baton hartu eta saatoa itzultzean eskerrak eman zizkion. Ona da, gero, berotzen du gizona eta gozea engainatzen. Alkolak humore ederra eman zion eta zera proposatu zuen. Kantu hartako barkutxoan bezala egiteko, pasajero gizenen aiateko. Marigizen horrela zehar bidesa aipatzeak, zapustu zituen edukazio honeko pasajeroak. Etzi hoten erantzun. Korknuidek soilik egin zion irribarre. Bi mojena Rosario zurrunga aspaldi atertua zen, eta eskuak mauka handietan zartuta, geldirik zeuden, begiak izitukia apaldurik. Sobra ere, zeruari eskaintzen ari, berak bidaltzen zien sufrimendua. Noiz baitere, iruretan, hamaigabeko baten ardian, herririk ageri etzela, marik izenek, xaulik uzkurtu eta jarleko azpitik zapizuriz estalitako otarre handia aterazuen. Handik, portzelan asko platertxu bat aterazuen aurrena, zilarrezko bazo txofina, eta azkenik, lurrezko heltze handi bat, bi hollasko oso zituena, Satisati eginik gelatinaren azpian konfitatuak eta otarrean beste gauza on askoa ageri ziren bilduak. Pateak, frutak, goxokiak, hiru eguneko bide baterako adina bizigai ostatuko mantenurik ez probatzeko asmos prestatuak. Janari paketeen artetik lau botilla tutu ateratzen ziren. Olasko egal bat hartu eta delikatuki jateariekin zion. Normandian, gehiantz deitzen dieten hoietako ogitxo bat lagun. Begira da guztiak arengana zeuden. Orduan, usaina edatzen azizen. Sudurtzuloak zabalarazi eta ahoetara listu naharoa ekarri Matraile zurraren kontrakzio mingarria sortuz belarria espietan. Andrez Hintzuen mespretsua hortaz gorroto bizia bihurtu zen. Neska hiltzeko gogo modu bat edo kotxetik bera botatzeko elurretara. Neska basotxoa otarrea eta jatekoak. Baina luazok Begiekin jaten zuen oilila askoen heltzea. Esan zuen. Bejon Andrea, gu baino argiago ibili zaa? Batzuek ernea dute beti gogoa. Mariki zenek beraga nahiso zuen burua. Probatu nahi helduzu jauna. Ez da xamurra izango goizazkerrostik baraho egotea? Estimo egin zion. Araba, eztiuzute etxe esango ez? ez? guz txikitzen dago. Gerran dena da libre, ezt la Andrea? Eta buelta guztian begiratuz, onela erantzi zuen. Honelako momentuetan gauza ederra da jende ongiehesia aurkitzea. Kaseta bat bazuen, bela honen gainean eman zuen, ez egintzeko galtzak, Eta beti zakelan zeukan labana baten puntaz, olazku izter bat hartu zuen, gelatinaz ederki barne izatua. artean zatitu eta txikitzen hasi zen, hain begibistako satisfazioarekin, non kotxe barrenean, desamparuzko asperen handia sortu zen. Baina marik izenek, bosa humil eta gozo, Mongei ere eskain otamenean parte hartzeko. Biek instanteko onartu eta begirik goratu gabe, oso agudo hasi ziren jaten eskerroneko iz batzuk totelka esan da. Kognidek ere ez zion esetzezan bere aldamenekoaren eskaintzari, eta mogekin batera maia bezalako zerbait osatu zuen belaunen gainean kasetak zabalduz. Ahoak itxirekiari zireneten gabe, irenzten, murtsikatzen, piztiak bezala estarriratzen. Luazu, sokoan, mahoari zen lanean, eta opetik arkere hartzeko ezaten zion emazteari. Emasteak luze errezistitu zuen. Ondoren, garranpabatek erraiak pasatzen zizkiola, amor eman zuen. Orduan zen harrak, Erretorik handiz, beren bide lagun xarmantari galdetu zion ia atrebentziaz luazu andreari ere bat eskainiko zion. Eta marig izenek, bai hori xe jauna, irribarre xalobatez esan eta heltzea luzatu zion. Larritasun pixka bat sortu zen lenbiziko ardo botila deskortxatu zutenean baso bakarra izaki. Garbitu ondoren ekarri pasatu zioten. Kognute bakarrak, galanteria zedo, marik izenen Espainiak oraindik ez utzitako lekuan pausatu zituen bereak. Orduan, jaten ari zen jendea inguruan, jatekoen usain jarioak ito larriturik brebireko konde kondezek eta kagei lamadon jaun Andreek, tantaloren izenaz batallatu den suplizio iguina sufritu zuten. Bapatean, kotoiginaren Andre gazteak, azperen handia eginez, buru guztiak kitzularaz zituen. Azala elurra bezain zuria zuen, itxi zitzezki hon begiak, erori bekokia. Kordea galdu zuen. Senarrak erotuta guztien laguntza eskatzen zuen otoika. Denak astoratuta zeudela, moja zaharrenak, marigisenen basoa Espainetara jarri, eta ardotan tapare bat irentzara azizion. Andre politak zirkin egin, pegiak ireki, irribarrezazi, etagoniazko bosarekin esan zuen orain oso ongi sentitzen zela. Baina alakorik ezberriz gartatzeko, Monjak bazoa bete ardoe danara zizion, zioela. Goze izatea, besterik eztu. du. Orduan marigizen, lotsagorrituta eta erabe, totelka azizen, barau ziren lau pasajeroei buruz. Ai, Jesus, hausartuko banintz, beroiei eskaintzera. Eta hortxe isildu zen, irainaren beldurrez. Luazuk itzegin zuen. Jainko maitia jaun Andreak, alako kasuetan denak senidea kara eta alkar lagundu behar dugu. Benga, Andreak, fuera itxurak, esantza zue baietz bengoz. Baldakigu gaua pasatzeko tokirik bilatuko dugun ere, gabiltzan pausuan, goizenez biare guardirako aliegatuko gara, totera. Zalantza. Inorretzen atrebitzen baietzaren erantzunkizuna bere gain hartzera. Baina kondeak erabakizuen kontua. Neska potoloki kildoaren gana giratu, eta bere handiki itxurariko berena hartuaz, onela esan zion. Ezkerrikan dienarekin estimatuko dizugu, Andrea. Lehenbiziko urratsa zailena. Behin rubikona pasatuzkero, gogotikekin, Otarrea ustu zuten. Foagrazko patea baseukan, larretxori patea, mingain keatua. Kasaneko madariak, pastak eta katilua bete pepinillo eta ospintipula. Marik izen, emakome guztiak bezala, izugarri ospinkizalea baitzen. Ezin zuten neskaren jatekoa jan eta neskari ezitzegin. Azizen bat solasa, aurrena erabe, eta gero, neska oso egokiari zela ikusirek, libreago. Prebil eta kageila madongo andrek, berezko zuten jendetasunaz, ez tikiegin zioten abegi. Kondezak batez ere. Ezek ezin zikindu dituen andretxit nobleek ohi duten honberatasuna agertu zuen eta xaloa izan zen. Baina Luazu Andrea, berriz, egozkorra, sargentuarima zaput egon zen, gutxi mintzatu eta askoian. Gerra hitz egin zen, jakina. Prusianoen egintzan ardagarria kontatu ziren. Frantsesen pasadizo heroikoak eta ihezerari ematen zioten horiek, besteen kemenari egin zioten omen. Zarri hasi historia pertsonalak eta marigi benetan unkiturik, neskek batzuetan beren bere eroalde naturala kontatzeko izaten duten hitz berotasun horrekin. Kontatu zuen nola alde egin zuen gu handi. Azieran uste izan nuen etxiko nuela, ezaten zuen. Manuen ba etxea bete janari eta nahiago nuen zerbait soldadu mantendu auskalo zerbestetara aldegin baino. Baina oraintxe ikusi alditu prusianuok, ezin burutu izan dut. Odulei da kinen jarrizitzaidan, eta egun guztian negarrez pasa nuen lotza lotzatuta. Oi, gizona banintz, orduan... Lehiotik begiratzen nien zerri handi hoiei, beren kasko puntadunarekin, eta neren eskameak eskuetatik heltzen zidan, ez etxeko moble guztiak buru gainera botatzeko. Orduan batzuk etxean jarri zitzaizkidan ostatuz eta horren taka, lepotik heldu nion. Beste dozein bezain errazitotzen dira azera, eta katu ere egingo nuen, iletatik tiratu espalidate. Ondoren, Gordetai ibili behar izan nuen. Azkenik parada bat aurkitu orduko aldegin. Eta hemen naiz. Biziki zorion du zuten. Bere bidai den estimazioan asi egin zen. Haiek espait ziren ain arrosko ibili. eta kornudek neska ditzen zuela alakoa postulo Irribarre onginezko eta onirizlea ageri zuen. Nola apaiz batek gizon debota aditzen duenean Jainkoaren alabantzan Demokrata Bizar Luzeok izan ere patriotismoaren monopolioa dute gizon sota nadunek erlijioarena duten bezala Beda zen orduan doktrinarioa Otxa Yarrias egunero paretetan itxasten ziren proklametan ikasitako enfasiarekin eta bukatzeko Arantza ederrez, maizu, badinge purtzilori, larrutu zuen. Baina marik zen bereala zerretu zen, monapartista baitzen. Gerezia bezala gorritu eta indignazioz totelka hasi zen. Bai, arenlekuan izan bazinete zuek, orduan komeriak, ha bai, zuek egin dio traizio zuek. Zuek bezalako alprojakagintari, frantziatik aldegin besterremedorik eskenuke. Kognidek, azalda gaitz, erdeinuzko eta antusteko irribarre bati eusten zion, baina gartzen zitzaion itzakarrak azte hartzirela. Orduan kondea zartu zentartera, eta asko kostata, neska zutua baretu. Autoritatez deklaratuz, bihotzesko iritzi guztiak, errespetatzeko zirela. Bitartean, kondesa eta koitoi Andrea, bihotzean baitzuten dezakeen jendeak errepublikari izaten dion gorroto arrazoi gabea eta emakume guztiei gobernu dirdeitzu despotikoek esnatzen dieten zenezko onerizkoa, aier sentitu ziren gogoz kontra ere, duintasunez betetako prostituta arengana, ren sentimentuak hain bereen antzekoak ziren. Otarrea utzik zen. Hamarren artean erraz asko aitu zuten? Handiagoa ez izatea, pena? Zorazak puzka batean aurrera segitu zuen, Piskaren bat osturik alere jatez bukatu zutenetik. Gautzen ari zuen. Ilunpea usutu zijoan eta hotzarekin digestioetan nabaritzenago baita, hotzikarak hartu zuen marigizen bere gizenean ere. Orduan, prebileko andreak bere braserotxoa eskain izion, zeinari goizaz gerostik hainbat aldiz berreitu zioten ikatza, eta bai besteak onartu ere berehala, ala, oina kormaturik sentitzen baitzituen kagei lamadon eta luazu andrek, monjei eman zieten berena. Saldi zainak bere linternak piztu zituen. Diztira biziz argitzen zuten urbileneko saldien ipurtaldei zerdituaren gaineko lambro odei bat, eta kamioaren basterbietako elurra ere bai, argien izla dantzariaren azpian deskora deskorapilatzen ari antza. kotxean etzen ia ezer ikusten. Baina bapatean, mugimendu bat sortu zen marigizen eta kognuden artean, eta luazuri, begia irunpean zelatan baitzuen, iruditu zitzaion bizarluzeko gizona braust apartatzen zela, isilikako kolpe bat ona orduan hartu balu bezala. 0.8 batzuk agertu ziren aurrera kamioan. Totzen. 11 orduko bidea egina zuten eta horri gaineraturik saldientzako bi orduko atserena, lau alditan garagarraian eta atzaren arnasa hartzeko 14 orneutzen ziren. Herrian sartu ziren eta Hotel Jumeirahren aurrean geratu Parra lea zabaldu zen. Hots ongi ezagun batek ikara eragin zien bidaide guztiai. Sable baten magina lurretik joka. Berehala, aleman baten haotsak zerbait esan zuen oiuka. Diligentzia gelditua bazen ere, inorretzen jaisten. Ateratzen zena txikituko zutelakoan edo antza. Orduan zaldizaina agertu zen, eskuan linterna bat zuela, eta bat batean, kotxaren barren eraino bi errenkatako buru laborritu aile guztiak argitu zituen. Ahoak zabalik eta begiak sorpresas eta ikaraz atera beharrean. Kotxe zainaren ondotik zutik, argi bete-betean, ofizial aleman bat zegoen, Gizazeme luze bat, sobera argala eta oraila, uniformeak estutua, neska kortziatua iduri. Saietzean kasketaz zapalziratua ziratua zeukala. Hotel ingeles bateko morroiaren antza, ematen ziona. Bibote gaitza zuen, ile luze tentekoa. Fin gabe mehetzen zitzaion alde bietara, ari biru orail bakarra bihurtu arte. Aimeea, non ez itzaion akaberarik ikusten. Espain txokoetan egin antza eta masailetatik tiratuz, beherako tolesa ematen zien Espainei. Alza zeharkutsuko frantzesez jaiztera konbidatu zituen barrengoak. Bosa zurrunduz zioela. Jaitziko aldera beroiek mesedez. Bi monjeko beditu zuten haurrena, menegiten ongi ohitutako neska santu batzuen dosilitatearekin. Ondoren, konde kondesa kagar ziren. Eta ondoren, Kotoigina eta Andrea. Eta ondoren, luazu, aurretik bere eskonti delodia bultzatzen zuela. Luazuk lurrean oina jarri eta ofizialari, egunon jauna, ezan zion, gizal baino asko sareago urtziaz, ofizialak, ahal orotakoek oiduten lain ezaz, erantzungabe begiratu zion. Marigisen eta kognude, naizate ondoan ziren, askenak jaitzi ziren, etzaiaren aurrean serio eta burugoi. Neskagizenak, egin alak egiten zituen bere burua baretu eta menderatzeko. Demokratak, esku trajiko ikarati antxas torturatzen zuen bere bizar luze gorriska. Duintasun zerbait gorde nahi zuten, ularturik alako topaldietan nor bere herriaren ordez dela. Eta biak oro batzu suminduta, bidelagunen malgutasuna ikusirik, neskak, Andresintzoak baino fierrago asaldo naizuen eta gizonak berriz erakusbide izan be hartzuela sentituz, seguida ematen zion jarrera guztian, kamio hondatzearekin hasitako erresistentziazko mandatuari. Ostatuko sukaldean dira sartu ziren eta Alemanak general buruak sinatutako baimena aurkeztarazi sien nonbidaiari bakoitzaren izenak, deskriptzioa eta lanbidea jasotzen ziren. Eta luzea ditu zen hango guztia karakatzen, pertsonak eta idatzizko datuak konparatzen zituela. Eta bapatean, ongi da, esan eta desagertu. Orduan lasaitu ziren. Goze ziren oraindik a faria enkargatu zuten. Ordu erdia behartzen prestatzeko, eta bineskamek prestatzen azteko eitzura egiten zuten bitartean, gelak ikuskatzera joan ziren. Denak pasillo luze baten zeuden, eta pasilloaren bukaeran kristalesko atea, numero esanguratzu batez apaindua. Mairatzeko zeudela noizbaitere, ostatuko etxeko jauna azaldu zen Behin bateko zaldi tratantea, gizon lodi asmatikoa, ez bidean beti zer nahi txistu, karranka eta karkaskantu zebiltzkiona. Aitak, folan di izena eman zion, erentzian. Galdetu zuen. Elizabeth Gusset Andrea? Marik izenek, zirkin egin zuen eta giratu. Ni naiz? Andrea, ofizial prusianoak ikusi nahi zaitu. Ni? Bai, esan bezala Elizabeth Gusek baldin bazara. Neska trublatu zen. Segundo batez gogoeta egin eta de blau esan zuen. Ala izango da, baina enai joango. Ingurua mugimendu bat sortu zitzaion, denak eztabaidan bai dan ordenaaren arrazoia zein note Kondea urbildu zitzaion. Gaizki egiten duzu, Andrea. Ez ez horrek probleman diak sortu baititzake, Ez oilik zuretzat, baina bai zure bidaide guztientzat ere. Etzaio sekulan buru egin behar indartzuago denari. Egin bide horrek segurutik ez du inolako arriskurik izango ramiteren bata aztua dudarik gabe. Dene kondearen alde egin zuten. Neskari arren, bultza, erazia egin eta komentzitu zuten askenerako. Denak asketaldi baten ondoriozko komplikazioen beldur ziren. Neskak askenik. Suengatik egingo dute. Kondezak eskua hartu zion. Baiguk eskertu ere. Atera zen. Afaltzen hasteko itsoin zioten. Denek deitoratzen zuten neska mutiri odolberoari detuaa eta ez berari, eta bere baitan argelkeria batzuk prestatzen ari ziren urrena ari deituko hotte zion kasurako. Baina hamar minuturen buruan atzera azaldu zen neska, Atxanturik, itotzeraino gorritua, senetik aterea. Totelka, alproja, alproja lena. Denak enteratzeko errikitan zeuden, baina neskak etzuen ez ere zan. Eta kondea tematu zitzaio nean, onela erantzun zuen duintasun handiz. Ez, ez da zure axola, eta ez dutitzegi nahi.